Ja, vi må i grunn begynne noen hakk før vi kan begynne. Men for å ta det siste først, da, jeg heter fortsatt Roald, jeg er gift med en flott jente som heter Martha, og vi har fire gutter fra 6 til 14 år gamle. Ja. Martha har jobbet noen år som inspektør og som rektor på en barneskole. Og denne høsten så startet hun som rådgiver på Danielsen Ungdomsskole på Sotra. Um, vi har flyttet til Sotra fra Frekkau, nord for Bergen, der vi har bodd siden vi kom ned fra Sundmøre. Vi har bodd der ute siden 2005, og jeg har pendlet og nu verdens beste by med ekte lidenskap og overraskende god serie. Um, og ut til bilder, 4,5 mil i røsj. Um, det har fungert helt grejt Jeg er sånn skrutt sammen at jeg liker å være alene litt i løpet dagens dagen. Så halvannen time i kø, uh, det har vært greit. Um, men nå når Martha fikk jobb på Sotra og jeg ble invitert til å bidra in i Tremor-kyrka, eh, som også ligger på Sotra og streume område, Så valgte vi å flytte över med hele vårt hus, og har landet godt i et hus som er seks kilometer unna Bibelskolen. Eh, Tremor-kyrka er på mange måter en gjeng med indremissionsfolk, så når de ønsker å etablere seg som Menighet, så gikk de til Indre Misjonen først og fikk nei av ulike grunner og endte opp i Misjonssambandet. Det er veldig fint, og det er kirkehistorie på høyt nivå. For da åpnet Misjonssambandet for menighet uten å ha strukturer for det. Det var helt nytt. Det var nok Eivind Setri i Salem i Bergen som tog de inn under sine vinger og som er tilsynsmann for deg nå og veileder. Så de landet der og var inne i en personalkrise og lederskapskrise nå i vinter som gjorde at to av pastorene deres trakk seg og etter det så kom de tilbake til IMF og til bildet av meg og spurte om hjelp til å komme videre fra det farbane de hadde kommet inn i som var svært krevende og ikke noe kjekt Då gikk jeg til Bibelskolestyret og spurte om lov, snakket med Erik Furnes, og vi har nå gått inn i et engasjement der. Jeg skal være 100% ved Bibelskolen, så dette er fritiden min, og noen er redd for tiden min da, takker for omsorg. Men hvis du tar vekk pendler uten min, som vi nå har gjort, så er det bare en 20%-stilling der. Ja. Og alle er samlet innenfor et lite geografisk område nu Så rent familiært så har vi det mye bedre. Spiser middag hver dag på Bibelskullen, kommer til dekkerbord og er ferdig, klar for leik, kvart på fire. Før så starter middagsjakten halv fem og få en ferdig slakter og spist før vi skal ut igjen på aktiviteter. Etter å ha kvilt i en liten krok av et minutt. Så vi har det mye bedre som familie og er veldig glad for å ha fått komme til på sotra siden av livet vårt så skal vi selvsagt våke over tida. Eh, Gud har skapt oss å gå i rytme på arbeid og kvile, og det gjelder også meg. Eh, men jeg skal ikke inn og drifte av tre mot kyrka. Jeg skal inn en del, og jeg skal inn og veilede og spille ball med med lederne der. Det er andre som skal drifte. Eh, så jeg tenker jeg tar noen kremtopper. Det kjekkeste jeg vet får jeg lov til å på med litt mer. Eh, Bibelskolen mister ingenting, er det noen som mister noe, så er det Nordhordland og Frekkau, der jeg er vokst opp. For det er de vi har flyttet fra. Men vi har flyttet till Bibelskolen, vi har flyttet till Sotra, med hele vårt hus, så kommer til å gå inn som hverdags misjonærer med allt vi kan bidra med. Så jeg tror det skal drype litt på noe nå, noen og en kvar. Jeg har lyst til å si det, for det er litt sånn usikkerhet en del plasser. Det er ikke sikkert dere bryr dere en gang her oppe, men nå må det i hvert fall sagt. Um, ja. jeg synes det er veldig kjekt og rent misjonsstrategisk å få lov til stå helt, helt mitt i i der livet pulserer og, og skjer og det er i forsamlingsfamilier, forening og kristne fellesskap og det er kjempeviktig også med tanke på at vi skal utdanne morgendagens indre misjonærer og misjonærer eh, ved Bibelskolen så det å ha kontakt med et pulserende forsamlingsliv synes jeg er veldig klokt rent misjonstrategisk eh, sånn at vi blir skrivebordsteologer for det finns faktisk langt inn i lekmannslandskapet eh, å være en fortynner som reiser rundt fra bibelhelg til bibelhelg er kjempeskummelt du kan mista kontakt med det virkelige livet og det som faktisk er behovene eh, så pass på om du er omreisende at du har et fellesskap eh, og har bakkekontakt men det var ikke det vi skulle snakke om i dag Åndelig lederskap um, Jeg kom til Sundmøre i 2002 um, då var vi kalt til pastortjeneste i Sula Frikirke Og vi gikk inn med liv og lyst og oppdaget ganske raskt at Frikirka var inne i en process På åndelig lederskap um, Da gikk det på spørsmål om, om kvinner kunne være pastorer eller eldste Altså inn i lederskapet av menigheterne Um, og jeg står for det klassiske synet Det gjør både jeg og kona mi um, Og ganske raskt så ble jeg profilert da uh, Sammen med Thomas Bjerkholt fra Trondheim Frikyrke uh, Som mørke menn og som svært negative og konservative Og det var ganske mye løye Jeg fikk telefoner på ettermiddag og kvelder uh, Med folk som skulle tale oss til rette kona mi fikk telefoner, og når de egentlig var ute etter å ta meg for å kjefte på meg og jeg ikke var hjemme så tog de kona med for seg og spurte hun ut eh, hvordan det egentlig var å gift med meg det måtte være skikkelig traurig og når hun da forteller at hun lever veldig godt eh, med det synet på tjenestedeling som vi eh, står for så ble det litt overrasket da. greia er den at frem til 2002 så var jeg ved Bibelskunn på Bildøy og jeg hadde det kjempeflott. Jeg gikk inn i det med liv og lyst, eh, og jeg glemte at det var gift. Eh, første gang kona mi sa at hun ville skille seg, så lo jeg av henne. Stod vi i en personalbolig uppe på bildet, Steinsvikveien, 5-4. Eh, då hadde då en periode spurt om ikke vi ikke kunne gå til familierådgivning, eller hva det heter, og jeg mente herlig at jeg er en bibellærer, kan hun snakke for meg? vi kan vel snakke oss ut av dette. Det var utrolig arrogant, hadde det så kjekt i misjonen, og forsvant helt. Ble borte fra meg selv, og ble borte glemt at det var gift. Eh, andre gangen kona mi sa at hun vurderte å skille seg, da hørte jeg det. Og mellom de to gangene, så hadde vi kommet til Sula. Og Gud hade vist meg mitt hjerte, og det var rent kjørt. Det er noe av det styggeste jeg sett. Det var helt grusomt å se hvordan jeg hadde opptrått i min egen heim. Det var så långt fra ifrånlig ledare och far som jag och Horde har klarat att komma till dagstad i vart fall. Det var nog det styggaste jag sett. Så startade Gud en process og då hade vi helldevis goda folk runt oss eh, som vi har håll på se det. Ehm och det kom parallelt med diskussionen om andligt ledarskap i menighetena. Men de tingen vi har fått se oss imellom i heimen som har egentlig akkurat de samme kodene som mellom mann og kvinne i en forsamlingsfamilie det er veldig verdifullt for oss nå har jeg sagt allerede at kona mi har fartsid som både inspektør og rektor sånn at det går ikke på mannsjovenisme og at hun på kjøkkenbenken og jeg skal ut og leve livet Uh, hun er en langt dyktigere leder på meg enn meg. Hun har stått i mye tøffere ledervavgjørelser enn det jeg har stått i. Uh, jeg har djup respekt for henne som leder. Men vi tror altså at det er en rollefordeling uh, som ikke handler om likestilling eller like verd. Vi er like verdifulle for Gud, uh, like attraktive for Gud som medarbeidere på hans rike og hans nåde, men at det er en rollefordeling som vi tror gir en større gjennomslagskraft enn om vi begynner å knive og opp med spisse albuer. Sånn at jeg har lyst til å advare dere, dere skal få gå ut av det rommet og være helt uenige med meg. Det bryr jeg meg om, for dere må svare for deres liv og hvordan dere vil bygga. Men jeg kommer til å fortelle, og jeg kommer til å ha... Jeg har stor frimodighet på dette. Jeg er ikke flau for å si eh, at jeg står for dette her, fordi vi har erfart det så godt i vår egen heim. Um, og jeg tror det ligger nok ekstremt godt i dette, og jeg skal prøve å fortelle det. Jeg er ikke sikkert jeg klarer det, men jeg skal prøve. Men la oss be sammen. Det er i hvert fall en god start. Far, jeg har lyst til å takke deg for at du bærer det navnet, fordi du er den rette far. Den fullkomne. Og du er vår far som er i himmelen. Og nå ber vi deg at du tegner en gode bilder for oss av din familie. Og din byggeplan, sånn som vi fikk høre i starten herre. Du har noe du vil bygge, du har en plan, og du involverer oss i det. Jeg ber at vi kan få det du vil bygge. Og at det kan bli så attraktivt for oss at vi jobber for det, Herre. Jeg ber at du beskytter tanken vår og hjertet vårt. Og la oss få være ærlige, far, i det som er vanskelig, det som er krevende og det som har vært uklokt og krenkende, Herre, i måten vi har ledet på tidligere. Kom med din ånd og herlig er ditt navn i dette rommet. Herlig er ditt navn i oss og så gjennom oss. Amen. Er det grei lyd? Eller skal jeg, jeg dette litt nedpå av og til, vet jeg. Men er det greit å høre? Nå er liksom tida for å nikke sånn eller sånn. Ja. Ok, det vi skal jobbe med i denne første øyne før vi får mat, det er å se på tre grunnleggende prinsipp for lederskapet til Guds hjerte. Jeg tror det er tre byggesteiner. Og i eh, forenings-Norge, organisasjons-Norge, så har vi vært gode på en av de. Vi er veldig tydelige på den. Um, vi blir bedre på nummer to. Og nummer tre stresser oss. Um, vi skal se på det. men før vi går i gang med det så har jeg lyst til å bare si det selvsagte, for det må också være sagt av og til så tar vi det selvsagte som sagt og da glemmer vi det til slutt det selvsagte må seiest og det er at forsamlingen eller menigheten eller kristen fellesskap um, det tilhører frelseren det er altså ikke du og jeg som er den viktige på Vigra Bedehus det er i hele tatt ikke oss som er i sentrum men det er frelseren og hvis det er noe som blir i sentrum han då er vi allerede ute på skjevtrekk og må la oss korrigere hvis fargen på gardinene blir viktigere så er det på tide å ta en timeout hvis plassering av bildet eller piano, orgel eller skal vi ha trommet er viktigere da er det timeout det er mange viktige og nyttige diskusjoner Noen er bare vittige og noen er triste Men det skal aldrig konkurrere med det ene nødvendige Og det er selvsagt at her vi samlet om frelseren Og ikke for at jeg og min generation skal ha det bekvämt og kjent i alt vi er I Matteus 16 er vi uppe i nord i Israel I Galilea ved Caesarea Filippi et ställe der de dyrkar avguds eh avguden Pan, han har lilla fyren med panflöjte, några horn i panna og några märkliga ben. Ehm intill disciplarna var der med Jesus, så hade människa som var besatta av onda onde eh Jesus som eller sagt at de jämkände Jesus som Messias frälsaren. Men här oppe ved Caesarea Filippi, så er det første gangen at bekjennelsen lyder ifra et menneskes munn. Og det sier vi noe om at Gud har humor. mitt i et sted der de dyrker avguden pan, eh, så lar han bekjennelsen komme ifra et menneskes munn første gangen. Og det er ifra Peter. På vegne av disipelflokken, Jesus spør, hvem sier folk at jeg er? Så svarer de litt, og så går det enda tettere. Men dere, hvem sier dere at jeg er? Så svarer Simon Peter Du er Messias, den levende Guds sønn Og Jesus svarte og sa Salig er du Simon Johannes, Jonas sønn For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for dig, Men min far i himmelen Jeg ser deg at du er Peter Og på denne klippet vil jeg bygge min menighet Og dødsrygges porter skal like få makt over dem Jeg vil gi deg nøklen til himmelenes rike Og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. La oss spole det litt baklengs. For det er ikke mindre enn dette vi er med på. Det vi binder på jorda er bunnet i himmel. Det vi løser på jorda er løst i himmelen. Og det betyr at vi i Jesus sted kan tilse et menneske syndesforlatelse. Og like alvorlig som det er stort, så skal vi på Jesu vegne ikke bekke opp under synden når et menneske ber om tillatelse til å fortsette i sin synd, og likevel få trekke menigheten med i det. Da har vi et oppdrag i å si, du som du vil, men jeg blir ikke med i det. Og ta bryddet. Det vi blir involvert i, får konsekvenser i Inte Intet mindre er vi med på. Og så sier altså Jesus at på denne bekjennelsen, eller denne klippen som Peter gir, så vil Jesus bygge noe. O det ska jag inte bygge teknisk eller bygge vad heter det da? Du ska inte ha mycket peiling på byggforskön att detta huset här inte blir till via at folk kommer en planke kvar och la i en haug. Det att det bygge är reist att det en plan. Det er en som har hatt en plan, det er en som har tegnat ut och tingene placerat nöje där efter och det är det som har gjort bygge. Så hvis vi börjar och rota med byggplanen så kan det være vi klarer å reise et eller som kan se bra ut, men det er noe annet enn det byggherren hadde tenkt. Og jeg tenker det er nyttig å krysskjekke litt med hva er frelsene sin byggeplan. Um, før vi kikker på den, så skal vi gå in i 1. Peter 2. For der finner vi det ene prinsippet, som vi er veldig glad i, og det er prinsippet om det allmenneprestedømme, som vi kaller det. At hver mann og hver kvinne eh, har et kall til å dele evangeliet. Det er revner likegyldig hva titel du har over hodet ditt, det revner likegyldig hva eh, utdanning du har, eller om du er insatt eller ordinert, eller eh, hva som helst. Hver mann og kvinne som kjenner Jesus Kristus som sin herrefrelse har et kall fra Gud, og sånn sett en insattelse eller en ordinasjon, om du vil, fra Gud selv til å dele evangeliet. Og det har vi holdt høyt når eh, prester eller myndighetspersoner eller andre ønsker å si det skal in i bestemte stillinger, det skal inn til bestemte utdanninger. Og vi kjenner kanskje historien med den såkalte konventikkelplakaten der det kom begrensninger på at kristne kunne ikke samles uten at det var en prest til stede. Og vi har trosset det. På Guds ords grunn så trosset vi det. Og så sa, nei, takk, vårt kall er fra Gud og vi går med fremodighet til man mann og hver kvinne. Så fick vi hele haugebevegelsen og alt som har vist dette og også vist og fått erfart at det er fruktbart. Gud bekker det, Gud bekrefter det. I 1. Peter 2 så står det dere, og her taler Peter til vanlige folk. Dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom. For at dere skal fortjenne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet misken, men nå har fått miskunn. Det er dere, dere, dere, dere. Det allmenne prestedømme. Hvis du er i bildet med legeme med lemme, så er vi mange forskjellige lemme, men alle er involvert i legemets bevegelser. Ikke bare hodet, og ikke bare skuldrene, alle lille tvedene. Hele legeme i bevegelsen. Men hvis vi kikker rett over, så snubler vi rett inn i et av de andre prinsippene. Og hvis vi kikker rett over der igjen, så snubler vi inn i det tredje av de tre prinsippene. Det første, kom till ham den levende stein som ble vraket av mennesker, men har utvalt og dyrebar for Gud. Og bli också selv oppbygd som levende steiner till ett åndelig hus, till ett hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som er Gud behag med Jesus Kristus. Der har vi et spor av prinsippet nådegaveprinsippet. At vi får ulike roller, ulike funktioner, men sammen så blir det et Guds hus, en Guds bolig. Alle er ikke en vindueskarm. Alle er ikke en dørterskel. Det er ikke alle som får være maleriet på veggen. Hver for oss får vi ulike roller, ulike funktioner, så blir vi sammenføyd av Guds ånd og ved Guds ord til en bolig for Herren. Og det er lys i vinduene der, så folk kan se og gå i retning av det. Og så står det videre, for det heter i skriften Se, jeg legger i siden en hjørnestein, en utvalt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt hjørnestein, snublestein og anstøtsklippe. Men for disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de också satt. Vi skal ikke gå in i alt det, men bare det ene ordet hjørnestein. For det sier noe om lederskap. Eh, en annen måte som skriften sier på er at Kristus er hodet. Kristus er en hver manns hode, og mannen er kvinns hode. Og Gud, Faderen, er Kristi hode. Og det handler om lederskap og tjeneste linje, eller lederskap i linje. Eh, greia er at hjørnestein er den første stein de ned i et jødisk hus. Eh, den første steinen den var større enn de andre steinerne, og det gjorde at den ofte stakk litt ut forbi byggverket. Og derfor gir det helt mening, det er helt logisk, når de her sa at hjørnestein också er en anstøtsklippe, en snubblestein, en stein til fall. For hvem? For dig som går uten å bygge, og runder hjørnene, for deg så støter de seg mot Jesus Kristus. Han er den første steinen de la ner. I det jødiske huset. Og det er slik at alle de andre steinene får sin form, sin plass og sin funksjon utifra hjørnestein. Ikke utifra hverandre, slik som vi ofte gjør det til. upp med albuene og kjiving. Hver en står i et forhold til hjørnestein. Og ut fra hjørnestein så finner de sin form, sin plass og sin funksjon. Så det er utifra han de plasseres. Det er ikke noe karriere- eller ansenitetsprinsipp her, men de får sin plass, form og funktion i forhold til Og hvis to steiner kommer i brudd og, og står skjevt mot hverandre, så må begge korrigeres først mot hjørnestein. vi skal komme tilbake til det men tre prinsipper altså det almenne prestedømme hver man og kvinne, alle involvert nå er gav en prinsipp alle involvert, men i ulike rolle ikke i det samme hvis alle gjør det samme så blir det ikke mye gjort det blir kø bak en pianokrak grense for hvor kjekk det møte blir det siste, det handler om tjeneste i linje det er en som leder dette og så fordeles det. Eh, og sammen så blir det da slagkraftig. Guds hus formes etter Guds bilde. Han har en byggeplan. Han kaller seg ikke sammen så lausplank og bare lager en haug og synes det er vakkert. Han plasserer og han bygger. Jeg tror det er kjempeviktig at vi arbeider og det er krevende det tar tid, det tar kreft det krever planlegging og tålmodighet til stå ut til arbeidet fullført og så tror jeg det er kjempeviktig at vi samtidig som vi jobber og hiver oss inn i arbeid for Guds rike at vi också klarer å stoppa og be, altså se in i Guds ord og være lyttende og det er det som ligger i ordet kontemplasjon be og arbeid det har det sagt lenge i organisasjonene i Norge vi skal be og arbeide og det, der har de catchet noe veldig viktig. Dette høres sammen. Men vi skal arbeide, og så skal vi be, men ikke bare sitte for oss selv og be, og tenke høyt og snakke høyt med oss selv, og, og kanske koble Gud på. Men be over en åpen Bibel, slik at vi har byggeplan foran oss. Sånn at det ikke det at vi arbeider litt, og så ber vi, var nå dette lyrt. Men at vi arbeider, og så ber vi, vi ser over en åpen Bibel, inn i byggeplanen slik at vi korrigerer arbeidet det byggeplan og ikke sitte og synse og ha en liten kolokk ved med oss selv. Så be og arbeide, men øve en åpen bibel. så at vi kvalitetssikrer at vi faktisk bygger og former huset etter Guds bilde. For Gud han er en god pedagog, så han har gitt oss noen forbilde i det gamle testamentet. Det blir også kalt skyggen av de ting som skulle komme. Det er altså ikke tingen i seg selv, men det funker akkurat sånn som en skygge gjør det. En skygge gir konturer av det som eh, sola gir lys på. Men det er først når du ser på tingen selv at du får detaljene fram. Men skyggen fungerer slik at den gir konturer. Og det er klart at hvis, hvis eh, en elefant står bak husgjørnet på Vigra Bedehus med sola i ryggen, så kommer skyggen av elefanten runt hjørnet først. Okay? Hvis det da kommer en maur rundt hjørnet på. så skal det ikke mye fantasi til for å si «Nei, stopp her, du! Den greia der ligner jo ikke skyggen av det som skulle komme». Nei, så er det sannelig at det ikke det som skulle komme heller. Sånn sett så kan forbildene i det gamle testamentet fungere som korrektiv til det vi nu tar imot og tar i bruk i dag. Og hvis det vi tar i bruk av byggeplaner og mål i dag ikke stemmer med skyggen av det som skulle komme, da synes jeg vi skal korrigere det. Gå tilbake til byggeplanen og se. Sånn at vi ikke sitter igjen med en maur når Gud har tenkt en elefant. Et fantastisk flott bilde. Den tjener nok til å bli klassisk. Forbildene i det gamle testamentet, det er jo løftene. Så skal det komme, det skal skje. Det er den ene. Er det loven som eh, Jesus oppfyller og som leves ut i praktisk kristen liv gjennom formaningene i det nye testamentet. Og så er det tabernakle, som altså er tredelt. Legg merke til det. Det er tre byggeprinsipp, og tabernakle er tredelt. Du har forgården som er for alle, menn og kvinner. Også hedninger, faktisk. Kunne komme et stykke in så har du det hellige, Och så har du det allheligaste. Den tredelssak. sak. Så har du templet ett kvart som det ble reist. I det gamle testamentet har du forbild, eller skuggan av det som ska komma i det nya, så har du avspegling av det som kom. Och det ska gå liknande. Men om vi ställer dig framför en spegel så er den nok deg du ser. Du kan like det eller ikke, men du får en avspeiling av det. Og vi er kalt til å være en avspeiling av Guds eh, drømmebilde. Og legg merke til at Guds bilde er tredelt. Det er et legeme, det er lemmer, og det er hode, det er Kristus Jesus. Vi blir kalt til å leve med Kristus-lik karakter, holdning og verdier, og ta i bruk kristus -like evne, egenskaper eller nådegave, for å tegne et bilde av vår frelser for det som enda ikke kommer. Det skal vi få lov til å gjøre for oss, men också også sammen. Og derfor er ordet hverandre kjempeviktig i det nye testamentet. Når Gud vil gjøre noe i et menneskes liv på Vigra, så bruker han svært ofte en annen ifra Vigra, eller et annet menneske på Vigra. Det er svært sjelden å fyre opp en brennende busk i hagen til vedkommende, eller sende to steintavler i postkassen deres. Svært sjelden. Når Gud vil gjøre noe i verden i dag, så bruker han svært ofte, helt vanlig, andre mennesker. Så blir vi involvert på skikkelig i det Gud gjør. Da er det kjempeviktig at vi krysskjekker slik at vi faktiskt beveger oss med en kristuslig karakter og tar i bruk Kristi gave, nådegavene. Og at vi formes og farges etter Jesu Kristus bildene i det Nya testamentet. Vi vi bruker de tre som tre delene, et legeme, lamme og et hode, som illustrationjoner på disse tre principeer. Så allså det allene praste dømme det betyr alle er med. Alle som er på med er med og spillen en, en rolle nåræggeme skal beægger sig hans massi. det handler om at vi placert forjelle på de de egneægeme. Vi har ulike nordårde gave. har to lille fingerre, at det gære kvarrttor av underndervis i nord jeg har to lille fingre, sier jeg. De jeg glad i de begge. De er like verdifulle for meg, men de er ikke like, selv om de sånn kan det också være i en forsamling. Vi kan ha samme, veldig like nådegavesett, men så er det ulike funktioner ulike roller vi har å spille, som er knyttet tett opp mot vår karakter øh, og vår personlighet. Jeg vil ikke kappa av den ene lille fingeren, fordi jeg har jo to. Og jeg vil ikke putte den ene fra venstre hånda og over på høyre, for å liksom samla dem. Greia er å la hver lem finne den plassen det er skapt til å ha på legeme. Og når hver lam har den plassen og er i funktion der, så fungerer hele legeme hensiktsmessig. Det som av og til skjer, som får karen, og dere kjente å få kjeft i dag, er utfordringen heter det nå. Det som av og til skjer, at karene går in i en sånn greutode-aktig holdning. Ja, vi er med. Vi er medlemmer. Vi tar ikke tak. Det som skjer da er at høyre hånden her nu, gjør jobben sin og tar tak for det gjennom å på venstre hånden. Den overkompenserer og blir sliten. Det fungerer. Men det er ikke det vi er så om må komme hem til sin forsamlingsfamilie og ta sin rolle. Og det handler ikke om å si fy til den som har overkompensert i mange år for disse greuthodene. Men det handler om å få på plass karene i det de er skapt til. Slik at vi sammen kan jobbe mye med hensiktsmessig og mer slåkraftig. Jeg har ikke klokka med meg opp her. Det var kanske lurt for meg, dumt for dere. Hvor langt har vi kommet nu Betyr det pause? Vi tar en pause nå. Hva vil dere ha da? Fem minutter, ti minutter? Syv minutter, ja. Se der, ja. syndmøringen forhandler meg en gang. Vet du. Greit.